Aodhu billahi min ashshyatan rajeeem Bismillah arrahman arrahim Inna alhamda lillahi na ahmaduhu Nasta aynuhu wa nasta ghafiruhu Wa nauthu billahi ta'ala min shurur Nafusina wa min seyyid'i a'malina May ahdihillahu Fela mudhillalahu wa mayudlilhu Fela hadiyahu Ashadu an la ilaha illa allahu Vahdahu la shariqa lahu Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Thumma amma ba'du Tajidha falandariymat Mbot qlota jam vetëm për Allahun xhallal jalaluhu vetëm Allahut i bindem edhe vetëm atij falë dhe ndihmë kërkojm ndërsa përshëndetjet sallavatat e mira te Zoti xhallal jalaluhu te grumbulluara tek njeriu më i mirë Muhamedi alayhi salatu wassalam pastaj mbi shokët e tij besnik mbi familjen e tij të ndershme mbi gratë e tij të pastrata të gjithë besimtarët që së të, të ngjekim rrugën e tij më të mira deri ditë në ditën e fundit të kësaj bote Të nderuar vëzërr, do të vazhdojmë me leinën e Zotit Gjëlil Jalaluhu në porjavorin ton, religjratat të cilat kemi filluar konkretisht mbi serinë të cilën e kemi hap nga libri i Hoxhës dhe autorit të famshëm të dietarëve, i cili është i njohur në mesën e muhadithave, por gjithashtu është i njohur edhe në mesën e autorëve të cilët merren me shkencën e emendjes dhe me habsitet e njeriu të cilat ja ka dhuruar Allahu Tebareke ve Teala, konkretisht Buhari Ibn Hibban al-Busti, rahimahullahu ta'ala, një libër e cila ndihmon që njeriu të zhvillon aftësitë vetë të zgjeron kanalet e kuptimit, ta kupton më mirë fënë e Zotit, ta kupton më mirë ato me të cilën është obliguar nga ana e Allahut te bareke u teala. Para se me të vazhdoj të nderoj vlezër, ta bëjmë një çarrim të shkurtër rreth qëllimit të kësaj librave të cilën e kemi filluar ndihmon që njëriju ta kupton dalimin në mes mendjes, logikës dhe nefësit, egos, unit të njërijut. Të ndëruar dhe zërë në Kur'an, Allahu Gjellegjelluhu në asë një ajet, në mënil absolute, asë kun nuk e ka nënqmu mendjen, asë kun në asë një ajet, Allahu Gjellegjelluhu nuk e ka nënqmu mendjen, nuk e ka në përkamp mendjen. Por gjithë mund ka ardhë në kontekstin lafdruar. Pra asë njëherë në Kur'an nuk ka ardhë se mendja apo mangësia e mendjes e kështu merar. Por gjithë mund ka ardhë në kandin e e lëvdatës apo në kandin e qërtimit për mos përdorim. Andaj thëtë Allah u te bare kjo vëtjala për besimtarët ulil e lëbëb, atatë të cilët janë njërës të mendjes, të zotët të mendjes, të cilët e kanë përdorë. Kër ka ardhë për ata përvesim të ardhë dhe zulum qarët Ka ardhë lajef la kahun Nuk kuptojnë Por Allahu Gjelluala këtu kërë thot nuk kuptojnë Nuk e në nënqmonë mendje Por e nënqmonë veprimin e tyre Kur se kanë përdor mendje Ata e ka thënë Allahu Gjelluala në surën e araf Le hum kulugun lajef kahun e viha Ata kanë zemra Apo mendje Me të cilat nuk mendojnë Proprania e mendjes nuk është në nënqmuar asë njëherë, por kur në nënqmuot? Në nënqmuot mos përdorimi. Ma dje pa mendje s'ka asë ngarkes, ka thom për nga meri sallallahu alaihi sallam, është ngrit lopsi për tri njerës, për të tëre, uall well me gjinunu, dha i cili s'ka mend. Pra nëse njeri ju s'ka mend, nuk ngarkohet, por nëse ka mend, dhe bëngjuna, atar në nënqmuot si pa mend, Jo që se ka mendjen, po që se ka përdoj. Andaj të ndërruar lezër, Zotë i unë të barë i kjovë të alë në Kur'an, gjithmon mendjen e lafdron. Gjithmon mendjen e lafdron. Dhe nga anë atjetër, qërtimi ku ku derdhët dhe ku lë shohë dhe ku zbrazët, mbi, mbi nefësin, mbi egon, mbi atë e cila është burimi tekave dhe qejfeve. Andaj të ndërruar lezër, Allahu Gjellole ka kryuar njëriun me mendje, Për qëfar e ka rolin mendja? Mendja s'ka mundësi asë më mu gzu, asë më hidru, asë më knaxh, asë me pasë dëshira dhe epshe, për qëfar ka mundësi? Ka mundësi vetëm me me dalu. Kjo për e kësaj, kjo për e kësaj. Ndërsa nefësi njëriut, nefësi njëriut do edhe urrejnë, gzohët edhe mërzitët, apo dashuron dhe diqka nërrejnë nuk e dashuron. Është në rradh. Me diçka është të kënaqë, me diçka është të pakënaqë. Krejt këto cilësi janë të nëfsi. Alla i të nderuar Vezir, komplikimi më i vështirë njeriu i cili është ajo është që kur nëfsi kërkon doza të mohja të dëshirave të veta dhe ja nxën frymën mendjes e cila i thot, mos e merr çet tan çka do të të bëjë. Për shembull, nëfsi ajo një sentiment. Mendja detyrën e ka mi thon, kjo dozë E tepërt nuk le johët me morë Por merës a ki nevojë Ndërsa nefësi nuk në qëtë A da e të ndërruar dhe zëtë Kërëani Zotë i Zoti Gjellë Gjellë Ne e shëron neve se Mendja gjithë mund vjenë në shërimi në gjërave E nëse neve e Iadzoj frimën Apo e komplikojna Mendjen me qka e komplikojna Me nefëse Për nga mbërja rejë salatu e salam Tha në hadith Lë u këna li bni adem Wa adjen Me pas Biri Ademit një lugin Bi dheheb Me ari Lugin Komplet kodra Dë kodra bashk Me ari Jo me drithra Jo me zarzavate Me ari Tha leptega thenje Ka me kërku dytën Me pas dytën E kërkon tretën Ka thonë djetartë E kështë me ravë E kështë me ravë Pra nefsi nuk di kufi Nefsi nuk di kufi Andeta për nga mbira lehi salatu e selam E nuk e ngop përveç varri Që do me dhonë se Nëse njeri u plakët Dëshira ingelet Dëshira ingelet Po pse zakonë shumë pleçt dhe njështë të mbushum Nuk kanë lakmit madhe Kjo nëse a i ka dhonë për parsimendjes Pra mendja nëse është E fuqishme të a i Atare zber zbe lakmija E nëse e ka mund nefsi Atare dhe si plak nuk ngopët Andaj Allah u gjelona përbite i sëzahili i sëzahili, që ka tha? A ta dëshirojnë me jetu njimi vjetë. Edhe pleshtë edhe trite tëre. Pse? Se s'kanë mujtë me engop nefësin e vetë dhe e kanë shkel mendjen. Andaj të ndërruar dhe se neve shpeshar përzim mes mendjes edhe nefësi. Nërsa njëri ju duhet me, me idalu këtë dysende. Nga se janë qëmë të mdoja. Dhe natë për këta do të cilë me disa shenë bujtë para se me vazhduve. Por se, çka ndikon të ndëruar vezër në porzire njeriu të nefsit me mendjen. Porzin tri sete, tri lloje. Lloji i parë janë tabiata të njerëzve. Tabiatat e njerëzve, prej ashporsisë apo butësisë, njomsisë apo forcës, krejtë larësisë këtu me radh, këto janë tabiatat e njerëzve. Varë sikur është rrit. Kjo ndikon edhe në në mendje. Kjo është më e gjatë. Po kjo ndikon shumë. Edhe dita çfarë ndikon ndikon lakmitën e nefsit a ndikon lakmitë për shembë nëse njeriu dashurohet ndaj diçka dhe nëse dashuria është ndos më të madhe se sa alarmi i mendjes atar është në luftë me sërëdiave a dherosh luftë mendja i thot mos nefsi i thot shko mendja i thot ndalu nefsi i thot merre dhe kjo është luftë kush fiton ka than Allahu xhallahu kad aflaha man zakka Ka thënë Allahu Gjelluare shpoton a i cili, shikësh prej në Zotit, zekkehe, ha? e pastron, po zeki qka është, është me kal, ha? me rridi shka, me shtu. Qfa e ka përqëllim? Ajo kur do, ti me mendje e kal, thuj jo. Andaj Allahu Gjelluare thot, ka shpotu a i cili, mirë po këtu e përmejnë nefësin. Përse ka thënë, kadhabe, e ka dëshëtu a i cili, Ha, e shtri në nefësin qështdoj ajo qështdoj në nefësin qështrije dhe nuk e ngonë mendjen a në dhe dhe Allah u gjelon e fe la ta akilun a nuk e përdor një mendjen a në dhe dyta e para të abjati e dyta lakmit a në kjo kyliber dhe Kur'ani dhe zërë dhe sunetit për nga mërë qëfar kanon për me përkufizu për e kufizu, për kufizu këtë njërzit kanë mendje dhe këtë njërzit kanë unë po pse dhe Se besimtari e ka kufizuar, andaj thënë akel free, ja ka lidh për qafe nervsit të ti, dhe thot nuk nuk la ku duhesh me shku ti. Ai tjetri e kalçua. Andaj e para, tabiatet. E dyta, epshet. E treta janë gjërat të cilat e rrethojnë njeriu. Si mrzia, pikëllimi, frika, zemërimi, ha, hareja, zbavitja. Kto ka mundësi më ndikut të të trurit e njeriu. Si për shembull, kur është njeriu i frikshëm, s'mendon tamam. Apo kur është njeriu i frikshëm kur ka doste panikut në një rrethon, në një lagje, në një shtet, një qitet, nuk, nuk në, normalen, po në, qfar, në një qytet, truri të njerzën nuk nuk logjikon në normale, por logjikon në çfarë? Në jo normale. Dhe kur s'ka stabilitet të rrethanes, ndikon edhe edhe konkluzimi i njeriu. Për shembull, ka thonbej nga mbedi sallallahu alaihi wasallam mos të falët njëriju duke luftu me, me urinat dhe ti. Nëse njëni për juve, Zotë i underoft, ka siklet me urinën. Djetarë kanë diskutua i prishit namazë e nuk i prishit. Por se janë pajtu të gjithë, se zë banë mu falqështu. Se zë banë mu falqështu? Nga se nevoja e ti, pra e cila nuk ja prek direkt mendjen, por ja shqetson, dhe ky shqetsim nuk e lënë mu shqetsun namazë. Ndërsa ju e dini se për namazit, Çfarë vlen vetëm ajo çka çka ti ke perceptuar për esaj? A ndaj njeriu kur është i frikshëm, apo është duke luftuar me diçka, apo është në mërzi, apo është pikëllim? Kjo ja ngarkon mendjen. A do të kan tri lloje, të ndëruar dhësen se na mundon Zoti Jon Tevare këtu atëla, të, të flasim për këto trea, të cilat janë lufta e njeriu në jetën e tij. E para, mendja lufton me kan, me natyrën e njeriu. E dita me lakmi të njëriut, e treta me cilësit e nefësit të cilat janë rrethe për qartë, si zemrimi, gëzimi, hareja, e kështu me rratë, krytë të ndikojnë të mendja njëriut. Për këta ko, shemboj, kemi shumë. Kjo dhe zërsa për të asësharu, se sa është më rëndësi me i studiu këta libra, se shpesha njërëz dhe ju përzijet, i menqëri me pat menqëri, apo ju përzijen të abijatët. Për një prej atinve pikave ku i janë tërturu shumë intelektualesh kjo pik për shemë ka thënë si ka o mundësi një bedewi një nomad me tabiat të vrajt me tabiat të egr me orte për nga mberi së sellem me i besu dhe ajme i garantu ati gjenet e kështu më rap dërsa me të qitetrum të gdhend të socializum me tabiote apo dhe ridikun të gdhendta dhe na për shemë usina të bin pro këto e kanë luftën ata. Qishko munë qiki njëri që lëshë rinë shkretir me qenë më, më ingritur se onë. Mirë, për po, këto është një problem tjetër. Një problem tjetër. Të ndëruar dhe zërë, për inga meri sallallahu aleyhi sallam në një adit ka thënë sallatu e sallam për gratë na kësatin okull na kësatit din ka thënë aleyhi sallatu e sallam Ata janë apo me noksanlëk në mendje dhe me noksanlëk në fe, tema e cila shpesh arkeç kuptohet tek njerëzit, pastaj edhe keçpordohurit nga ata që dë, dëshirojnë me keçpordor se këta muslimantë i thojnë gruajës noksan, i thojnë me tëmeta, i thojnë se ka uh, mangësi në mendje kështu më radh. Por çfarë është për qëllim këtu nga pejgamberi saollallahu alaihi dhe sellem? A është për qëllim se gruaja është noksan? Ha. Kur? nuk ka asnjë argument dhe asnjë tekst e cila apo i cili tekst e pran se gruaja është e mangët në mendje dhe në fe. Por çfar çfarë argumenton? Kjo fjalë çish kuptohet te pejgamberi Alaihi Salatu Wassalam. Detor kan thon, këtu është për qëllim nefsi i saj dhe jo mendja e saj. Pra, shpesh ar këto këto dia porzien dhe ku të porzien ti se diçela është për qëllim. Apo Kur sheh mos sa njeriu ti përzihet vezëveshja me meditimin. Apo vezëvesja meditimin, guxhimi me trëmriën. Apo trëmria Ibn Qayimi ka thënë është guxhimi në vendin e duhur, ndërsa guxhimi i cili nuk është trëmri e nëse nuk është në vendin e duhur çish quhet ahmaqllık. Apo ahmaqllık. Çdo çov, nepsi dallon prej mendjes. Pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasalam thotë gruaja ka mangësi në mendje është qujtë në mendjen nga se nefësi janë bulon, e jo që se ka mendjen. Pra mendje e burri dhe grujes janë njëta. Barabar. Dhe gjithashtu, perceptimi i grujes, me perceptimin e burri janë barabar. Pra kura jo shahë dhe ti shahë njëtë, kura jo dhe gjënë dhe ti dhe gjënë njëtë, kura jo fletë dhe ti fletë njëtë, pse e ka qujtë për nga mëvejë sa mëngësi? Kanë thonë djetarët, për shkak nefësit. Nefësi i gr është i njëmë, është i thyshëm Atëherë e pasë i është i thyshëm shumë ajo e ditë njëtë në shkaj e di burri po së në thotë për këta e ka qëjtë naks a e ka qëjtë naks shembu Për nga meri sallallahu alai sëllem në ka të regu në hadith se njëri ju kur donë me pon një vajz për me martu nuk ban paceni pa, pa pranyshëm mahremi, një burr nga familje e saj mirë, mahremi a është për qëllim se kjo s'di më me menuvat. Dinë më me menuvat. Që djalit i djali cili e ka kusht me pakë të vajzë me një mahrem. Kjo s'di më me menuvat. Dinë më me menuvat. Dhe mendja e tyre është e njëjtë, edhe e djalit edhe e vajzës. Pse e ka kuszuar prezencën e mahremit? Kan thënë dijetort, jo për shkak të mendjes, po për shkak të nefsit. Si? Këta dy, nëse janë pranë njëri-tjetrit, njëjtë mendjen e kanë. Por çfarë ka kto një problem. Ngase nëse nuk është i pranueshëm mahremi, lëshohet në vjesinë, në efshin e vet. Nëse a prania mahremit, ha, është një shtypje e nëfsit të tudyve të atën, andaj nuk ju shkon më ndjesh çka do të më ushkuar. A kuptot? Ro njeriu kur është me mahrem. E ka një burr me veti kjo gruaj këtu ka dalë më e pa. Ki sikur të kishte dalë vet, ishin lëshu edhe pse më ndjesh e njëjta. Por kur del pa mahrem dhe kur del me mahrem, njëjtë mendon. Por nefsi nuk mendon njëjtë dhe nuk punon njëjtë kur është mahremi aty. Allaj mbyllet kur është mahremi, dorasa kur nuk është mahremi, lshohet. Allaj të ndaruarvezë, al Sheriati shpëshër e shikon anën e nefsit. Pastaj e thon Noksanlok, qyse nuk e ka mundsinë, më thon. Allaj kur kur e ka thudit pejgamberi Aleyhis salam Noksan. Pse e ka thudit Noksan? Se su në thot, nuk ka mundsi më thon. Andaj ka thon por shey Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a nuk është dëshmia e saj. Në dëshminë e burrit 2 me 1, pra 2 gra për 1. E pse 2 gra për 1? Nëse në rast e ka pa po një burr dhe një gruaj. Një burr e ka pa, po, në rast edhe një gruaj. Tani, pse për të plotësuar dy burra do të marrë dy gra? Pra një burr, nëse për me ardhin një burr tjetër, nëse s'është burri duhet dy gra me ardhë. Dhe njësë mjaftonë, pëse, të dit e kanë po një, a nuk shëf kjo? Shëf, pëse e ka kushëzut di, përshka këtabijati, të utët me thanë ajo. Nga se, ajo të utët me thanë, e burri nuk të utët me thanë. Pre këti kandit s'ka gruje për nga më berë. Allah u gjë ka mujtë me jashpalë, për nuk mundët me e thanë ajo. Nëse nëse kishë dalë e para njësë me e thanë, ka thanë Allah u gjellë e gjellë e lukështu dhe kështu. Dhe diku Andaj Allahus ka që pëngamber burra Pse, va me arseleke Illa rigele Nësë kemi dërgu përvecë se burra Nga se tabiat i grujes është i thyshëm është i thyshëm Andaj pëngamberi jo në sënë Allahu a.s. Kërka thonë se kjo ka në kësa në lëk Nuk e ka në kësa në lëk në mendjes Pra me një fjallë të ndërruar dhe se Mendja e burrit është si mendja e grujes Se va, barabar Ku dëllojnë? Nefs Ma djekantan djet si kur mëste ishte nefsi i grujes në këtë në tërshmëritet të se në shkryua ajo nuk dhëtë i nështroj burrit si kur përfiterone si kur gruaja ta kish natyren nefsin si kur të burrit kur i nështrojot? nuk i nështrojot apo? nëse i këthejmë të kundër tëm si nështrojot por Allah e ka zbut që ta arrije një levërdina në, në ligjin e tina mirë po, sa i përket nuk sa në loë këtë mendje, s'ka në mendje A doj përshimull Aisha radiallahu anha, i ka trasmetu në binimi e 600 hadithe. A ka në kësa luk në do hadithe? Ha, asha. Ska e në kësa luk. E pësen në riva jetë, ska nevoj dy, dy gra. Shem kërë thot Aisha radiallahu anha, e ka më dëgjupe nga mberin, sallallahu aleyhi sellem. Në nuk i thoi në Aishës përre, të thjerë dhe në një gru e tjetër. Se duhet dy. Pse? Edhe pse? Nëse i shikon për dëshmi në gjikot, duhet dy. Po se këtu nuk ka nevojë për hasmi, s'ka nevojë tut, ajo ka dhënë një hadith pejgamberit alayhisalatu wassalam. Pasi ka dhënë alayhisalatu wassalam dhe të mangëkta në fe. Tançysh Rasulullah tha a nuk e lën namazin dhe xherimin kur ti ka të zakonshmë? Tan po. E mirë, tani kur ajo i ka të zakonshmë, për mujorët. Ajo s'ka fuqi më fal apo e ka të ndaluar për përjasht, për përjasht. Për pra trupi i saj, kur fal, kur e ka të lejuar më fal. Dhe trupi i saj, kër e ka ndalu me më fal, është i një i ti në formim dhe ndërtim. Po këtu e ka ndalu me përshkak një arsujet e si në din Zotë i unë të pare kjo vë të jara, dhe kur ti ka lejnë, e ka të lejuar. E një i ta është me mendjen. Ajo kur ka për lejnë, shesën thot. A dhe përshimbu e kini pa, ajo e shef një rast. Apo dikush nëse e cenon përshimbu. Ajo s'ka ta ka të mu më hi në, në për, polemika. Por sh A s'ka mundësi, a jo me e kry vet, a nuk e ka pa rastin vet, por nuk e ka ta ka tin. A da e të ndëruar dhe zërshumë dikon nefësi njëriut. Edhe neve du të andoj mes nefësit dhe, dhe mendët zesë këto munët me me uporzije shpesh. Andoj për nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallem dhe të regonë se njëriu ka mundësi nga anë e nefësit të ti të adopson mendën e ti. Si përshemën këtë rast. Gruja e dinë në rast, po së në th ka sku fuçi me e than. Nëse nuk ka fuçi, me e than. Andaj, të nderuar Lezër, Zoti Jon Tebareke u Teala na ka urdhëruar në Kur'an që të dallojmë mes nefsit dhe shpirtit. Nefsi, nefsit i thon Unas dhe egos i thon nefs. Ndërsa ruhit, e cila është shpirti i njeriu të kan dhanë shejul islamëve trimia, kur të përdoret për të mirë, shpirti i thon ruh. Kur të përdoret shpirti për të mirë, i thoinë ruh, nga sot nga rahmeti, a nga gabutia, e cila ka ardhur nga Zoti Onte Bare ke u teala. Derisa kur të përdoret por keç i thoinë nefs, dorisa ajo është një send. Ajo është një send. Allahu t'nderuar dhe kjo libër Ibn Hibbanit, Abu Hatim al-Busti, për çfarë argumenton? Neve du dallojmë mes trurit ton dhe nefsit ton dhe mos tingulfatin, por ti hapi mbështir çdo njerës. Mendja për çka shërben, për na i tregu dozat. Ekipi për shembull një dëshirë Mendja thot mos e marr me dost modë. Dorsa unë, për shembull, nëse njeriu të ndëruar zot, ulet në një ushqim që ai ka për çefi. Sikur mos tjet mendja e tij funksionale, e cila i thot ti je njëri dhe zban me hëngër si kafsha, ai zot ishte ndal hiç, nëse ia kshmilan veç nefsit. Është vërtet. Nëse për shembull, ushqim, ia kshmilan veç nefsit, dhe këtë kispos ta kat me vazhdu, ai është ndal si zhndalë kur, zhndalë. Andaj, gjithmonë për shemu, kër i rikthejet uria, kër e këthen dozën e ushimit. Po mirë, kër ullët të volim, dhe nuk hanë, sa ja do nefë, sipse nuk hanë, se mendja i thotë prejtë, se i kje dhe do pun tjera mi bo, dush mu qupi këtu. Andaj, kër është mendja me madha, i qohët për aty. E nëse mendja është e dot, a i snalët tisë të hangër. Andaj, dhezer, mend argumenti zotet e varë këtu atalla në tokë. Mendja është ajo e cila mediton Allahu i huaj lelel u ka dalluar kafshat dhe njerëzit. Andar ibn Hibban e ka shkruar këtë libër, "Rawdatul Qala", ka shëtitë të njerëz të mençur. Nuk është kusht vetëm të di një informacion, por fuqia që këtë informacion me me kanalizuan në veprimtaritetet tua, kjo është më e rëndësishme. Pra ti një informacion e di, dhe fëtra e di, dhe trashëmorja e di. Por se zbatimi dhe ekzekutimi këti informacioni në jetën e përdiqme kjo është shumë e rëndësi dhe kjo është shumë problematike dhe kjo është shumë problematike andaj dhe Allahu të barë kjo e tala për jehudet gjithë mon jehudet kur përmendën e Quran me cilin, cilin ves përmendën nga nefsi ha? ka thënë Allahu i gjelit gjelaluhu haseden min indi en fusi him Allah i Quran i të dëruar dhe dhe është mrekulli nësë ja studion harfët Nëse studion, harfët, dhe fjale, dhe lidhja, dhe konteksti. Shiko, zotë, jonë të bare, kjo e tjale. Në surën Beqara, thëtë Allahu i gjellon, ja arifune. Ata i njofin për nga mberin. Ata në kërë problemi. Ja arifun. E Madje, kjo, një, një, kjo njëftim nuk është i thjeshtë. Këma ja arifune e bëna e homë. Si kur që i njofin thmi të, të tërë. A i përzit njëri u të thmi e i vetë, s'ka mundësi. E ku është problemi, ka dhe në Allahu Gjellola, haseden minë indi e në fësihim, por në zili e shpirëtave të tëre, nefësave të tëre. Andaj ata kam problem me nefësin, kam problem me, me nefësin. Andaj Zotë i unë Gjellë Gjellalu, gjithë monë në Kur'an mendjen e bje në kontekstin e lafdratës. Ndërsa nefësin e bje në kontekstin e në nëqmimit. Dhe ka shpëtua i cili e ka në poshtë nefësin e ti, dhe ka dështuar i cili i ka dhënë përparësi nefsit të tij. A më të nderuar vlezat, kjo është një meselesh shumë e madhe, për ta cënë ka fol Sheikhul Islam Ibn Taymiyah ndërsa Ibn Qayyim el-Juzeyyë është i Zotit kalemit në këtë aspekt. Sheikhul Islam Ibn Taymiyah është më i komplikuar në shprehjet e tij, është më më i ngarkuar për shkak se atë përballë çka pas, ka pasur ka qenë më më i zhvilluar apo Imam Shafiui të nderuar vlezat, Imam Shafiui për nzansin e Buhanifës Muhammed ibn al-Hasan e Shejbani Allah me shirobë që të dëjtë dhe gjithës dhe ulemat e muslimanve ka dhanë sikur Muhammed ibn al-Hasan e Shejbani ka qenë zonë si me i madhi i bo Hanifës ka qenë qëdhi ka dhanë sikur kë njëri në folë të sa e ka mendjen aj nësë kishme me kuptu kor por ajna ka folë sa e kena mendjen na e e kuptojna hmm? sa e kena na mendjen e e kuptojna Shekhur Islamu të imije, kur flet u drejtojt klasave më të komplikume që ka egzistojtë, Aristotelli, Ibn Sina, Ferrabi, Ebu Hamid, Gazeli, të së dhe të janë jan përlime me filozofi. Andaj është të dhe shpesh e fështir me e kuptu ku po delë këj. Nërse i bënkaj me lëgjuzije, edhe pësë është mërë me ta, është mërë mo shumë me shpikimin e me sejleve për musliman. Andaj është prijes në qështin e dalimit mes zemrës, shp mendjes, logjikës, dëshirave, lakmive e çdo merat. Andaj të nderuar vëllezër, nëse lexojmë Kur'anin, ndaluni kur Allah e përmend mendjen. Do ta shihni se aty është nën çmimim dhe kur e përmend mendjen, e lavdron. Gjithmonë e lavdron. S'ka Allahu asnjë ajet. Hu lomton në interneti që në mundësitë me qindra miliona informacione, me tërheq shikon në ndonjë ajet ku Allahu جل الله e nënçmiron mendjen. Ebeda asnjëherë. Por vetëm me një kontekst vjen nën çmimim nga ona e këti personit i cili nuk e ka përdojrë. Andër i ka thonë, e fella, ta kilun, a s'pomendoni? A s'pomendoni? Andar ibn Hibane ka shuyti të liber të ndërrua lezër, që në mënir njeri ju të dalon mes nefësit të ti, mh, egos, lakmis, tërheqës, dret epshëve të veta, dhe dhe inteligencës. Andër i ka thonë, shekullu islamu dhe të imië. Duke i përshkruar filozofët, ka thonë kështu ka thon për filozofët utu dheka an ata kanë inteligjencë dheka derisa ka thonë Imam Zahabiu për Fakhrudin Razi një nga filozofët e muslimanëve ka thonë këto ka thonë Fakhrudin Razi ka flakërua nga mendja ka flakërua nga mendja dhe ti çuditesh ndonjëherë pse këta njerëz kaç më, ka më të mëshëm s'kan për shembull parashtrohet pyetja pse a e sa ka kuptuan e kanë kuptuar kjo mohabeti të lezër të musliman diskutot që shka mundësik i njeri i me që mësë për më paskuptuhe nëse e banë dalimin mes nefësit dhe mendjes, qartësohet gjithë shka nëse nefësit është problematik të ndërruar lezër nefësit është problematik dhe frenimi dhe ndalja e grykës së nefësit o shumë e madhe anë dhe gata në lau të varë kjo ta e tala por Jusufin a.s. këdhalike li nësërif anë husuë o lë fashër inëhu El Mukhlasin Në surën Jusuf Allohu gjitha kërë përmej Njusufin Paramdo një vezër, kështo ka darë Jo prej larkë Për balë, për balë grujes Me dyrë të mbilëta E zbukurume në kulme në zbukurimi Arab Nuk ka pas përgjithsi në atë, në atë vend I bukur sa të dush Me pozit sa të dush nga anë tjetër Dhe e përgadit për Për amoralitet zotin arut Allohu gjitha që farë thotë Këdhelik, linës srifë, ha, na e lërgumë. Këtë një bërës, linës, na, kjo na, në srifë, është fiqlën mudari, është folje e, e tashme, e përkacuar në ne, kush është ne? Allahu, gjële gjëleluhu. Thotë, ne e lërgumë të keqen dhe moralitetin. Pse? Se ishte i meqen? Që? Së tha qështë të? Innehu min e ibadina, ajo është prej robëve tonë, Ajna në nështërojët neve, robë. E në robin tonë nuk e lojna me, me mujtë nevë si vetë. Dhe tjetra, el muhlasin i sinqertë. Ka ta një bënkajim e lgjuzije. Kush do që e plëtson obudijen, adhurimin, robërin. Dhe është i sinqertë me Zotin, Allahu ja shmang të këqijat. Edhe nëse s'ka shumë menquri. Edhe nëse nuk ka shumë menquri. Ndërsa nëse një njeri është i menë qëmë shumë. Ka inteligencë, apo mështë Mirë po s'ka sinceritet dhe s'ka robri. Andaj e shefa ta se si e pira kien, e benzina, e lëqot në tëkshia, dhe ti që ditësh. Thu ashtëve kja e akademiki. akademiki. Shkru në liber për dashnorën e ti. Shkru në liber për rakien e ti. Shkru në liber për romancen e ti. Dhe thukë kë, këti inteligencë për shpare përdojrë për, për budololësit e veta. Për pravët e veta. Nga se s'ka këpas mundësime e frenu nefsin. Andaj të ndëruar lezër, frenimi i nefsit dhe më ndaj janë dy disente dalluame dhe neve duhet të orrvatemi çti dallojnë dhe kjo libër shërben për për këtë pikë ka thënë Ibn Hibani Allahu mëshiroft në vazhdimsinë e çështjes së uh, diturisë ka thënë ka thënë Imam Maliku rahmetullahi alay Imam Maliku imami i Medinis ka thënë lesel il ilmu bi kathratir riwaya innamal ilmu al khashya ka thënë Imam Maliku rahmetullahi alay ka thënë nuk është ilm dije këthret e rrovaja nuk është dhije me me lezer, ka dije me ditë me transmetu shum ngase ne koni mamalikut e ndëruar lëzër ka qenë për hapur transmetimi hadathana kjo ka qenë عشق ha kjo ka qenë عشق kuptimin shumë e dashur qse ata e kanë ditë se kush thot hadathana ka apozit ha ka apozit kur i kanë bënë po mamat të thonë na ka kallzu filan e pi filan me lidh vetëm me pejgamberin s.a.l së por kjo nuk ka qenë Vetëm çështja e inteligjencës, ka synë çështje tjetër. Allahu ja ka dhënë dikujt. E dikush ka a mundu me me kap këta. E në Konim Imam Malikut i nderuar Lezzër, Imam Malikut kur e ka shkujt Muatta, Muatta ashtu si kur sa i Buhari. Sa i Buhari Muatta parati. A ndaj Imam Ahmed, e, e, Sheikhul Savutaimia kur flet për Imam Ahmedin, thotë Imam Shafi'i dhe Imam Maliku Janë esenë sa e shkollës në, në hadith. Që shkuptohet hadithi, kush është esenë? Ima më maliku dhe, ima më shafi iu. Pa në ujithu e Hanëfit, edhe Ebu Hanifja. Porse këta du janë, shumë fëqishëm. Mirë për ka dhonë edhë dhuhuru li Ahmed. Ka dhonë mirë për Allahu ja ka caktu Ahmedit thamën. Li sabri hi, për s'ka kësabrit me të madhë. A ndaj për shembull Imam Imam Muhamedi ka thënë mos më pas takoi Imam Shafiuin se kisha kuptu hadithin. Ai ka hifz, pas hiç pse ka kuptu. Ka pas shumë se ne nuk shmej e ka kuptuar. Andaj i thjerë gjen Imam Muhamedi thot kështu, ne transmetim thot kështu. Pse? Çu shikoi ard hadithi, ndosë Imam Shafiu është më i përkufizuar. Qëse ka studiuar, ka studiuar pastaj ka dalë me me konkludim. I njëjti është Imam Maliku. Ai përkufizon. Andaj ka thënë kryi Islamit i imi, e, esenca e Imam Maliku. Dosha të tërëta Këqërat ka ka mundsi ka dhënë Allahu xhëlala breqet në në mbledhje e kështu me rad. Ka thënë mamaliku, "Elm nuk është me transmetuesum." Ku ne ka shkruajti kimuatta, i kanë shkruajti 200 muatta tjera. Dhe i kanë thënë mamalikut, "O oh, hoj, ç'kët libër shkaje të shkruajti ti?" I ka nisë se do të tjera me shkruajt njëjtë. 200 vetë ka nis. Ka thënë ma kana lillahi yebqa. Fama lem yakun lillahi yafna. Ka thënë ajo çka është për Allah mbetet. Ajo çka nuk është për Allah zhduket dhe kjo është ligj i madh i Zotit. Ne as nuk e mund fol, të folim. Allah ai po shkruan, Allah ai po fol, Allah ai po jap fat. Ajo që ka është për Allah kam e mbet. Ajo që ka është për nefsat e njerëzve kam u zhduk. Më, më, sa do të pretendoj njëri. Shumë shumë thjeshtë, vëllazë. Çelë historinë e muslimanëve. Agjendi kanë përvetse sinqertëve. Agjendi kanë që se ti të flasëmra përvetse dietarëve që të tjerat Allahu ju ka dhënë bareçet. Ka poshtë që kan fol. Të jam mendon se koni bën timi kur kush ka fol veçaja. Me Çindra kanë fol, me Mia kanë fol. Adoj në konin e Muhamlekut kanë fol, në konin e Muhammedit kanë fol. Por ku janë ata? Ku janë ata? Madje ti tash me vetë, çysh e kanë emrin, armist apo kundërshtar ti quajmë, pak më lehtë. Kundërshtar ti bën timiës ti as në emër ndoshta të kujtohet. Pej as në emër. Ja vetëm një pyetje. Kundërshtari i Imam Buhariut, çysh e kanë emrin? Kundërshtari i Imam Ahmedit, çysh e kanë emrin? Kundërshtartë Imam Malik u zhije ka emrin. A e ditë njëri për juve? Se dhe vëzë. Andaj mos u mashtroni sot për shënimu njerëzit shkruajnë sa të usajë përdorin Facebook-in, e përdorin internetin, japin fetfaja, ka qelluaj se ka qelluaj, vëzër kur të vdesë, kur të kalojë një periudhë, kur të vjen gjenerata tjetër. Nuk e intereson kur kush çka ka fol. Allahu veç kujt ja le banë şeytan. Andaj thodë Imam Malik, nuk është më transmetu me të shumë. Po çfarë është? Innamal ilmul khashiyah. Ilmi është mëposh frikë Allahut. Ilmi është mi bësë frikë Allah. Andë nëse nuk bashkojtë ilmi me frikën dhe Allah zbehet. është dukët, e kështë më ra. Andaj të ndëruar lezër, njeri du të aget parasysh se bashkimin në mes dijes dhe punës dhe frikës dhe regullimet të zemrës të ti është esenciale dhe nuk është na file. Pasaj thot e buhatim në komentin e fjales, thot. Al-wajibu al-al-aqil, mugjanebet hu ma ju dennis u ilmehu min e zbabi hadhi hit dunja, dhe të ka obligim i menquri që t'i shmangët zhdo sendje cila janë njëllos dhije në ti nga sebepet e kësaj bote. Pro njeri du të ketë kujdes, që atë ilmë qëka e ka, atë dhije qëka e ka, mështë ta njëllos me sebepet e kësaj bote, duke mor haramin, apo duke u shfaqë lakmitarë, Apo duke u shfash kryenetsh Apo duke u shfash që zemra e ti nuk është Regulua në nivelin e vetë Ma al qasdi filozumil ameli Bi ma qade dhe alejhi Thot duke e sinuar Për mbajtjen në vejpër Sat këtë mundësi Pas e ka thonë Walau bisti emeli khëmseti e hadithë Min kullimi e tej hadithë Thot qofte dhe mësë paku Duke i shfidzu 5 hadithë në vejpër Nga 200 hadithët që ka i di Nërma kjo fletë për kategorinë 200 hadithe, midit njëri prej neve përmendj apo prej avamit muslimanëve janë shumë. Por kë i flas për kategorinë e vetë. Nëse nga 200 hadithe, çka i di përmend. 5 i nxjerr në punë, thot feykunu ka'ne qad adda zakat al-ilm. Thot është sikur ai i cili ia jep zekatin e ilmit. Në nëse i di 200 mesela, 5 min nxjerr në për e ka dhënë zekatin. Kjo është kaja e kërkuara. Nëse s'ka mundsi njeriu me punuar të gjitha ato vësht. Është absurditet. Iba kaib al-juziyyah, li ibnati ighathatul lahafa, fot është pamundur shar'an, u aqlan, u wa waq'an, fot është pamundur sheriahtikisht, logjikisht dhe praktikisht me punu me këtë ilmin. S'ka mundsi. Por se dikush e përfiton, me këtë ilmin me punu kursun punon. Po punon me një grimc, e lënë një grimc, punon me një pjesë e lënë një pjesë. Pse s'ka mundësi të si të gjitha me punu? Por se duhet njeriu më çën, më sadar dhe në atë çka E kur qomprej Allahu te bareke ve teala që të jap berakat. Pastaj thot: "The men ajize anil ameli bima jama, fela yajib an ya'jiza an hifdhihi." Thot, ai cili është i pafaqët punon me atçka duot, ata s'paku mos jet i pafaq që ta ruaje dijen. Ti ta ruaje dijen. Pastaj gasjell edhe poezin nga dietarët e muslimanëve të cilat e kemi përmendur se do ti shmangemi në maksimum. Pastaj thot: "Ka thana wahab wahbi min munabbi" Wahb ibn i Munebbi djetar i madhi muslimanve ka thon men te alleme ilmen fi haqqin wa sunnetin lem jedhheb Allah Allahu bi aqlihi ebedhen ka thon Allah e me Meshirov kush do që e mësën një ilm në meselën e haqqët dhe sunnetin pra dëvërtejtës dhe sunnetin për nga mërë mendjen ati a po për shemë në sënjeri ju mësën dëvërtejtën dhe sunejte në pengamberisë, dhe mundohë dhe praktiku. Ka thonë Shekhe Kullu Islamu në temije, në Mejmull Fëtahë o Vëdhimi dhjetë, thotë kështë o, men taallem al-ilm, men amila bima alim, o waritha Allahu al-ilm e ma alim ja'lem. Citatë, thotë, kushdo që punon, me qëtë dhije qëka e ka, Allahu ja jepat qëka se ka. Kushtë. Andoj, nëse ti e dini sen, dhe e zbaton, me urdhët dhe rëthana qëka i ka, Allahu të runë nga adhët qëka se di dhe ta jepa qëka e dutë me ditë gëdo alishtë anë dhe ka dhënë wehbi imni munebbi kush mundohet me praktikua ilmi në qëka e ka në haq dhe sunnet pe nga mirit a.s. atërë Allahu s'jamër me indjen nuk jamër me indjen Allahu gjellëval e erun njeriun me shpar me intelijens apo me ibadet anë dhe ka dhënë imam dhebiju se nuk kemi pa mendje të zbeht e hafizëve të Kur'anit kur edhe nëse trupi është liktuar. Ha? Ha fuzlar. Allahu deri sa ka thonë, edhe trupa ndonjëherë ja u forcon më shumë se sa një njerëz i cili nuk e ka Kur'anin. Pse? Nga sauti është gjallëria e madhe e Kur'anit Zoti xhel xelaluhu. Anëhaza nëse don më rujt, mos më tu prish mendja ku t'u shku ka pleçdia. Çka dosh më vao? Dosh më rujt Allahu xhel lova kufit. Allahu do të sharrun kufit. Janun si shkel haramën i zbaton ata që ka të ka bo prej farzëve, të arru në Allah o mendjen që më mëzbësh në një nivel. Ando t'i plot njërës i disheja, për shembol, kanë qenë inteligent, punëtor, energjik, ambicijoz, në jetën e ve. Pasaj duke shku, duke u pleqruhe, filloj në zbej dhe nuk i di që ka flasin. Dhe risa ka njërës të cilët, me vite, njërës më nuk i kushtojnë, familja ti e le anësh. Pse, pse ndodhë kjo të ndërruar dhe zërë? Nëse nuk po dom të tashmë konkretizojum, nëse ka mundësi edhe njerëzit të ndihen të të emocionuar nga kjo, nga kjo meselë. Por ku është sekreti? Allahu xhalla gjele xjalaluhu e thyn njeriu dhe ja kallzon kudretin e vet në pleqëri, në saj e ka shkel apo e ka kespordor inteligjencën dhe mençurin kurakon i ri. Nëse do merrën pleqëri dhe mos me ta marrë Allahu ftirën duke vdejk, çka duhet? Duhet me ruajt Allahun duke çënë i ri. Ta shki takat, ta shmunesh me manuvrume me fuqit e tua, me aftit e tua, me syrinin tamë, me veshin tamë. Nëse e kesh përdorë, nëse e manuvronë, kesh me këta. Atharë kujdesh pëleshri. Kujdesh pëleshri, nëse nuk e di që ka ndonë. Anda vezër, ka thonë, Wehb ibn i Munebbi, kusherun Allahun haqë, që e ka Allahu haqë, dhe sunetin e pingambejnit a lehi salatu sëmë, Allahus shë mërë mendjen, sa njërë gjë ka mërë Allahu mëndjen ka thon kam prezantuar me qindra vdekje te cilat fjalte fundit kan qenjë nioni ka thon filania lexoj nha chat letr mos me shaf nha chat letr ha dashnorën e vet ai teatri thot ka vdeg duke thon edhe një got edhe një got ai teatri ka ka vdeg duke thon duke citue tingu i muzikor apo tingu i muzikor Thot, dhe këtë kjo për Allahu të të regu kudrejtë në vetë se kushe këtë shpërdor aftësi që e ka dhe në Allahu e koritë mdekje Allahu mës të koritë në, në këtë botë dhe në botën tjetër anë edhe dhe, dhe duhet me arrujtë Allahu të kufit dhe kufitë si ruhën dhe qishë ruhët këndërë para se me vdek duke i ndejtë Allahu të robë dhe duke qeni sinqertë me ta jo me mendje mendja Allah mendja shekhu lë islamu të imi e ka dhe nësi muskuli kur ushtrat, Por kur shkoj e ka pleqëria, zbejhet. Apo, dhe ka pleqë për shemblë, që Allah uja ka mërë me një, të që ditë e që i folë, pa lidhje. Në ku lidhë ashtë një muabët me një tjetër. Pse, në shë kjo është si muskulli, me një është si muskulli, zbejhet, dhe pasaj shdi që ka me folë. Apo, pasaj fletë, sejnde, të cilët, ka thënë Allah ujëlle gjeleluhu, fi ardhe lil umur. Qiko, ande ka thënë për nga mere, alej, salatu, blesheria i thon gjuna rabe erdhel ku mundosh me bor rezil shiko ardhel rhedile rhedhel i thon rezil allah uje ka thon prej fuqis se allah uje lalla es se e krijon njeriun pa dishim pasaj e rrit e ban tri pasaj e ban burr 40 pasaj pasaj shkon nga ana tjetër mir po kur ka shku nga ana tjetër se ka shkujt nga imri i cili es rhedil te ban rezil ande qali alaihi salatu wasalam Allahumme inni e u dhu bike. Ka thënë o Allah rrujë, më në kërkojmë brojtë e prejteje, mos të më qësh në imrin i cili të, të banë rëzil. Nëse zbejhet mendja. Zbejhet mendja. Adëhet të ndëruar dhe zërë. Ka thënë no Vahbi, ibni Munebbi, njeri ju duhet të arruan Allahun e vetë kër ështiri, të i ruhen kufit e zotit, që të arruan Allahun gjellë gjellalu në lepleqrin e ti. Pasaj, thot im në hibbani, Allahumme sheroft, Hadethen al Muqtëmar ibn Suleiman, është i njohër me emnin ebul Muqtëmar, njohër i predjetarëve të mëdhej, që që ka thonë i mëmëdhe hebiju, ka thonë, i ka thonë gjallit të ti, duke këshilua, ka thonë, i shtërë i sëhëf, waktubil ilme, fa in në lma la jefna, wal ilmu jebka. Ka thonë, blej, apo blej dhe huaza, dhe mërë në zëtësin të ande, sëhëf. Sëhëf i thonë pl Ka thamë, e ka për sëllim libra Mirë posukhuf është shprejje Cila është huazuin nga Nga besinia A dhe pasaj është ëmorë dhe është qujtë mushaf Dhe ka dalim mes mushaf dhe kuran Dhe është dalim e gjësorit Dhe cilat i kanë përmejnë djetarët Ka thamë, blej libra Wektu bil ilm, dhe shkruja ilmi Ka thamë nga se pasuria hargjohot Ndërsa ilmi mbetit Pasuria hargjohot Ndërsa ilmi Ilmi mbetit Qadbu Hatim ifna'ul mar'i umrahu bikathratil asfari w mubaaynatil ahli wal awtan fi talabil ilmi dunil amali bih wal hifzih lais min shiyamil uqala. Reagon Abu Hatim por të mos ta këtë skulptu kët fjali. Shikoni të nderuar vëzërr. Prap kthehemi te kjo. Ndërhyrja e nefsit ne akl. Dhe ngulfatia e nefsit te aklit. Njeriu dëshiron ç'nefsit, lakmit e veta t'ia justifikon me mendje. Apo? Për shembull. Mushrik i dëjtart në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kan thon mali hadha ar-rasul yamshi fi al-aswaq. Kishë po folim me argumente dhe me a me fakte, me dokumentacione. Kan thon Allahu jalla gjele jalaluhu, ç'shka mundsi, mu ka pejgamber e del në pazar. Kishë kjo është e mejtë. Apo? Mali halër rësull Je'kullu të taam Thanë në ajetë tjetër Pse këj për nga marë habuk Këshe për nga marë Zë banë më konë i këti loj apo? Mir Apo këto përdojnë me folëm argumente Edhe në ajetë tjetër rësullër e Isra Ka thanë në të vinë me lek Në të dëshmojnë me lek E kështë të meran Allah u gjellë zhelalu A u mërë shumë me këta Ishtë nuk i boni dëmant Ishtë nuk i boni dëmant Këtyr Pse? Se pëse nuk janë aqlije, për çka janë? Janë nefsije. Dhe dhe kjo është shumë punë e madhe, njeri ju mësë me engull fatë, me engjen me nefsë. Shiko që ishë Allahu Gjellë Gjellalu ju bani dhe mandë. A fara eytum ullata wal uzzat. La hawla wa la kuvvëti illa billa. Tha qka me ndoni për latin vë uzzajan? Allahu Gjellalaf dhët, apo ndoni me folë për argumente, apo? A po përja dëshkutoni këti që i zban më konë për inga merë se a buk, edhe në pazar, regu. E fërra e i të mullet, hajt takshirë me sa sa të meqëm jeni, këshurë në latin. Cila mendje thot gurin me adhuru, cila? Ha? Kë i zbaj ka më konë për inga merë, me gjithëse këtë cilësi i di ka për të inga merë, pëse po hajt ka buk e po dilë ka në pazar. E ju të meqëmit e të zotit e mendjes pe adhuru një gurin që ka e bani me dur të juve. Ajetre hazhuron brumin e ka bë. Fatem al-Khatabi transmeton nga plot Sahabe se e kanë bë hu mbulsirën dhe e ka dhuru. E ka marr lopën e ka dhuru. Kur ju ka ngërbuq e ka therr. Më ndje kefën? A ve ata mohën pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem haqurun gurin. Ande Allah e faraeetumullat. A pe shifni latin? Po pra ju shka se shifni latin. Çu takon ju me fon? Ky pse po dil kan pazar? Mir pa ato çka kan, me nervsin kam problem. Me nefësin ka problem. A në dhe zërë, njëri ju mundohet me justifikua që i fëtë vetës me qëfarë? Me qëfarë mundohet me justifikua? Me mendje. A në të i shëfë se filozofët janë mundu me arsjetu nefësin me mendje. Shështë dhëtë që i këllislamu të i mija, për e Buhamid el-Gazali, Allah e Falvë dhe Mësherovë, shëtë dhëtë që i këllislamu të i mija, thëtë është mundu me shujt dyshimin e vetë Ebu Hamid el-Gazali është për aturit të, të cilët thonë Se njeri ju nëse donë me ju qelë ilmi Por qemull Ka thonë avami thotë la ilaha illallah La ilaha illallah, subhanallah Avami thotë qështu Ka thonë ata shka janë mët ngritur se avami Ata shka thonë? Ata thonë Allah, Allah Dërfisha, dërfisha, dërfisha Kështë thotë Ebu Hamid el-Gazali Po më dëut më pason kujdes, ka thënë se këto janë të mia, nga libra e tina, e Haya Ulumi Din dhe libra të tjera të tij. Nëse ka dhënë janë përplot me dyshime dhe dhe hamendje, dhe pastaj këto hamendje, se sa janë nefsie. Nëse s'ka s'ka morrë vend fuçishëm i madh në zemrën e tij, pastaj mundot me justifikumë me çfarë? Kincë sem argumente. Apo kincë sem argumente. Ç'të dëshim te Abu Hamid al-Ghazali, çfarë thot? Azami la ila ila allah. Ata më ngritur Allah Allah. Ka thon ata mandritur se kta, ata thon vetë hu. E kam vërtem hu. Huast ai. Ka, ka thon se e përsërit kta me çindra mira her çelën dijet. Ka thon dhe çila diju ka qejë Muhamedit el Gazanit. Çfar diju ka qejë Muhamedit el Gazali? Ata ndërruan vetëm ka hin nefsi dhe është munduar arsyetua me me argument. Çysh është munduar arsyetua me argument? Në surën Ali Imran, Zoti On te bareke ve teala thot në faqëm e parë të surës Ali Imran, ka të dhe Allahu Jelle Gjelaluhu wa ukharu mutëshabihat. Dhe në Kur'an një dhe ajetën, mutëshabihat. Që dhe mëdhënë mutëshabih? Mutëshabih dhe mëdhënë i ka dhikuptime. Dhe ti kur e mërë ajetën, këto janë dhikuptime. Harën në gjësën që qëti, harën për në gjësën qëti, cëllin e ka për qëllim. Të dhe Allahu mutëshabih. Pas të dhe Allahu Jelle O'ala Dhe shikosu, e ka ndjira jetin nga kotexti, vetëm i abo qefin vetës, nefësit, mi abo qefin nefësit, që ka tha? Ka tha në fjallë Allah, duha ma ja'lemu të uile, hu, që kjo të uile hu, qëka ashtë, që kjo huja, të uile hu, është për emër, i silikthejet të, mu të shabihat, thëtë Allah u gjellu ala, dhe ajetet mu të shabihat, si audinë komentin, e sakë, përveç Allah u, Këto kanë thonë, nuk ja din realitetin, fjales hu, përveç Allahit. E nëse ti lidhësht me Allahun, ajta qelë tyje, kuptimi. Tho që e kryusamë të i mija, asë gjuhësisht, asë qëriatikisht, asë me mendje s'kuptohet qështu kjo. Ku, ku lidhët kjo? Ka do në kipër e mërë, këtaj e te, më të shabihat. Mirë po nefësit prishët, shkonë nga bimë, po. A në dhe zëtë, mendja për shka ashtë? Mendjepmë me të tregu rrugën, jo me arsytut e jebshit, dhe jo me përdor fuqinë mendjes për me arsytut e jebshit. Atë ai ka thën Sufiane Theuri, kur të prishën në ummet dy kategori, ha, dy kategori prishën njerëzit. Cilat janë ato? Ka thën el ulama wal umara. Ulama dhe umarat. Pse vëllazër? Këri më ndodën ja, pse, pse çdo dy kategori, Kur'an kur të prishën prishën njerëzit. Prishet rrëndi, pëse? Se alimi ka takatë, qëfar takatë? Ta, ta mbillë kompletë qështjën dhe të binë sajë që ashtu e ka tamëmë. Ndërsa realisht është e arsjetu vetë vetën. A dhe dhe dhe Allahu gjellë <më> gjellëm Qur'an, Ja ehlel kitabih, Ja ehlel kitabih, O ju që dini me shkrujt, E me ledzu, La te glufi dinikum, Kajra l'haq, Mos anonime te prim, Ja shtatë vërtejtës e pse i thot, ehlul kitap, a ja vomi, qka di? Qka di a ja vomi? A nëhet të ndërruar dhe zërë, Sufjanë e Thaur i thot, kur të prishën ule e matë, o problem. Sa i thot, që kjo që shtua? Dhe njërëzit s'kanë në fuqinë e këtina për me i rizistu e. Dhe këtjetëri i cili është pushtetar. Qka thot? Përruaj t'jene rendit, e kena burgos. A thënë që shtu? Por shemë, në komunizëm, të për meru so i komunizm, e një, e një të rendin. E sot që shi mshilin njerëzit, për meru i të rendin. E pëse asaj thajnë komunizmë, për demokraci? E njëtë atemë, pëse ke mshil, rendin dhe të meru i, ka dalë kunder rendin. Mirë, në këtë qëroditjen tjetër, pëse mshilin njerëjun, për meru i të rendin. Pra, arsjetimi i nefësit, me qka, me pushtet. Andaj Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an, në surën Ahzab, në gjuhën e banorëve gjeh kur avami është ankue në gjenem, që ka thënë? Kush në ka debjue? Sadatena u akubaraena. Sadatena u akubaraena. Kush janë sadat? Sadat i thënjë zëtniës. Dhe kubara të mëdojnë e. Kanë thënë komentator ulema dhe pushtetar. Së kanë guzumë ju dalë kërqi. Adet në dërru albezër, nefësi është shumë problematikë dhe mendja zakonisht shumicë të e rasteve, por dorë për ta, për ta justifiku. Dhe këtu duhelëm nga tema, por se Ebu Hatim kur e transmeton një fjalë nga selefi, reagon. Pse reagon mos më ka të kuptuar. Mos më ka të kuptuar. Allësh eku Islami teimia gjithashtu në fjalën e selefit reagon, mos më ka të kuptuar. Nëse ka të kuptuohet ajeti, as kuç kuptohet fjala e diatarit, kish kuptohet. Çka thot? Thot Ebu Hatim. Dhe këtë më këtë e formuloi të ndëroruar Zot. Ka thon hargjimi i njeriu të imrit të tij duke mbledhur shumë libra. Nëse fjala para këtij ebu, e Abu Al-Mu'tamar Chaka i thajën lidh atë ble shumë libra. Dietar Kamporosit me pas shumë libra. Ka pas dietar të cilet kanë drujë i Ndazër, kur e kazon libra për, për fundi. Ka ro kit ajo rendi i librave dhe ka dhënë gab libra. Kjo është mesela e tjetër. Mir po. A dhe tubimi i librave, a është çollim vetveti? Jo nga se nga e shofëmi në Kur'an, edhe kjo karlë e qërtume. Ke metheli lëhimari jahmilo esfara, si shembuli gëmari të cili ban libra. Rëzika, është rëzikë. Mirë po, mësë të kuptojët i kush, e po mirë, mësë bon i ko kapë gëmari që ban libra, ti gjegi këtë. Jo, Allah, dushë mi përdojë qështë duhet. Anderë thot, Ibnu Hibani, shiko, thotë hargjimi njeri ju, që të mblerë shumë libra, u e mub dhe ta shloje familjen dhe vatanu. Kuptimin, u thton, për me kërkudije. Fi talepil ilmi, nuk e kërkudije. Mirë po këtu e ka përkëvizu, dunel amel i bi. Mirë po nuk punon me ta. Kjo rëzik, nëse ti veç mbledh libra, veç mbledh shëtitësh, apo me mbledh informacione. Ta e zbatu këtan, këtan praktik, atër thot, dunel amel i bi, wal hiv dhileh, nëse min shihem ulqala ka thonë se nuk e ka për qëllim me punu dhe më e rujt zemrë atçka e ka morr prej dijes ka thonë kjo nuk është për cilësive të njerëzve të menhur apo shejul islam otaymi kur e kanë pyet se a është e duhur me mbledh shumë libra ka zakonisht thotë njerëzit nxanës ata talebët apo është një lloj lakmie shumë e madhe për të mbledhur shumë libra njeriu i cili e don dijen është i lidhë për libra Dhe kjo është një një një lakmi e cila nuk shohet, por çdo duhet të kufizohet dhe të kanalizohet në vendin e duhur. Cila janë qëllimet e ilmit? Më punu dhe më ruaj në gjoks. Mruaj në gjoks, çdo taqet me veti. Andaj ka pasur shumë prefit, të Tabainëve kanë thënë, çdo elm që s'jen me ti në nevojtorë Zoti e ndërov, ai nuk është elm. Kuptimi për shembull, nëse ti mbyllesh dhe izolohesh dhe ilmi mbet në librari që nuk e shahit Po ti e ke lexuar ndoshta apo ke informacion, por se kjo nuk është elm. Elmi është në djoks. A dhe ka thënë Allahu xhelu xelaluhu fi suduril ladhina utul ilm. Ata të cilët në djoks e kanë elmin. Në djoks e kanë elmin. Pastaj ka thonë wala min zil alibba, ka thonë dhe nuk është nga petkat e njerëzve të menhur që njeriu ta bën këtë punë, çelëm punë, të, pun. pun? të mbledh shumë libra, të argënon imën duke elçur vendin e vet apo familjen e vet, dhe nuk e ka për qëllim më punuaj dhe më më rujt at, at dije. Pastaj thot: "Wa inna min ajwadi ma yasta'in al-mar'u bihi 'ala al-hifz al-tab' al-jeid ma la himmati wajtinab al-ma'asi", ka thonë dhe më e mira me të cilën ndihmohet njeriu për ta ruajtur dijen e tij është at-tab' al-jeid, natyrshmëria e mirë. Çdo të flasni neve, kjo është për çellim nefsi, natyrshmëria e mirë. Andaj nefsim vëllazër a ka mundësi me ndrejq vështë ledzimi? Jo. Po qëka e ndrejq? Qëka e ndrejq? Friga. Friga. Anda i Shekho Lissamu të imi e ka thonë, ku veti i Kur'anit është në, në ndryshimin e nefsit. Apo? Ndërsa studimi i Kur'anit është në njohin e dispozites. E dy e të janë Kur'an. E njërë i përserisë më shumë në ndësi. Ledzimi i Kur'anit ka dy, dy qëllime. E para me ta zbut nefsin për më një nështru dhe ka mund që si njëri ju lezot Kur'anës nështrot sa njëri e ngonë Kur'anës nështrot sa orientalistin e ngonë Kur'anës nështrot dhe na kena problem dhe njërë me, nef me nefsin tonë me një nështru Kur'anit në mundin absolute adhe ka thënë Allahu Gjelluala fela wa rabbi kela ju të minun hëtta ju hakimuk ka thënë Allahu Gjelluala jo pasha zëtin tanë s'kanë bësue dhejrë sa të morin ty gjikats kada mundon gjukat në mendje, në trup, në zemër, në trop, në shpirt, dëshmevet pejgamberit sa çka më bë. Nëse s'e marr ti ashtu gjukat, s'ke besuën mënyrë të plot. Andaj, njeriu vlezën Kur'anin për çka e pordor, për më nënshtru në veten, më shkrin në veten, dhe thjetra për më njëv disponitat. Mir po nuk ban më mashtruën pas njëjës disponitave, duke mosshin në veten nënshtruar. Andallahu xhel xhelalu e ka përmend se ki Kur'an më nënshtru kodrave i lviz Me i në nështru të toke, se le vizë. Apo, lau enne hadhe l'Kur'an, sujjër abihil gjivel. Këta në lau u gjellë gjelalë. Sikur ki Kur'an, t'ju ishte edhan kodrave. Sujjër. Kishin ecë. Që në nëmë kishin ecë? Kish le vizë. Andereze Kur'ani le zotë për çka? Për t'le vizë. Për ta në nështru vetë vetën. Ndaj, zotit e vare kjo vëtë ala. Dhe tjetë rafë qka duhet ka Kur'ani, Normalisht që os them shumë e madhe mirë po neve vetëm po hapni disa proi drejtarëve të cilat besimtarit duhet t'i kët parashysh. A do e ka thon, ajo e cila ndihmon, përta, rujt, elmin, dijen dhe për ta zbatu është tabul jayyid. Ka thon pejgamberi alayhi salatu sallam, shembullian dhe shembulli njerëzave me ata që kanë marrë one është sikur shembulli një shiu dhe tokave të ndryshme. Ajo tok e cila është pjellore, ka thon E mer ujin, nisela e Kur'ani dhe e nxjer frytin. Ka përfituar për veti dhe i ka dhënë të tjerëve. Dhe një tok tjetër, ka thënë Allahu salla e selam, e ka mbledh ujin, po s'hpiellore. Ka thënë, "Përfitoj njerzit, ajo s'përfiton." Po ka mundsi dikush di dispozita osht i mendshëm e kështu me radh, por vetë s'përfiton. Dhe dikush është si marmeri, ka thënë Allahu salla e selam. As e ma ujin, as nuk e lëmë përfitu dikush tjetër. Andaj besimtari duhet me sinu tilen, të cilën, të parën. Me e mor ujën dhe, dhe me e dhonë këta edhe për veti, edhe të këtë tjeret. Ka thanë edyta, me alëhim me ti dhe me pasë ambicje të madhe, vë gjithinabil me asi, dhe duhet me njeri u largu njeriu xonaheve dhe kështu Allahu xhele xhelalu e ndriçon edhe zemrën e tina edhe shpirtin e tina dhe e ndihmon mendjen që ta zbatojnë ata që ka është të i kënaqsh Allahu te bareke ve taala elus me zotin ton te bareke ve taala që Allahu xhele xhelalu na mundson që të japna përparësi riza Allahut Allahu xhele xhelalu para nefsave tona elus me Allahun te bareke ve taala që zoti ton te bareke ve taala na bën prioritet më shumë rrethot e cila Allahu ka lajdhurën në Kur'an e da largon Allahu xhele xhelalu prioritet të cilat i ka çortuar në Kur'an elus me zotin ton te të bareke ve taala جلاو جلاو تندره چولمنده تونامه قران ما حديثي پیغمبري صلو الله عليه وسلم ال اسم الله تبارك وتعالى ذاتي اون تبارك وتعالى مسلمان كودا چن الله تدهمان ال اسم الله جل ولا تشفقرات الله تپاسونان پسانيك الله تمنت جمرت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين